Bueno, eta zaioko epaia eman aurretik, e, talde guztiei bai bertso horta kolektibokoei bai e, bapateko egi. Zai honetan parte hartzak batik, e, otar bana banatuko die. E, batetik aizea, aizeak agurengo zorginitxeko egi banatuko die otarra, ozak atera. Bale, bale, bale, bale, bale. Eh, barrundiko mintza lagunekoei Hemen dago eh. No caso es. Olatzek banatuko die saria ta deskargatzeko bertatzagatik. Eta iratik, areako gaztetxuko egin bat natuko ere Saria. Bueno, eta ta jaquin esas sue, Arabako chapelketa.punto hor joegunean saio guztien argazkia, kronikak, bideoak eta aurkituko dituzuela eta fundatu zuen agentetan eh saioenda e, Goratu Eh idatziko bertso sortako kolektibuen epaia e emango dela azkeneko saioan, vale. Eta bueno, ya, bukatzeko epaien erabaki erakurriko dut. Eta gaurko, zaioko, bat bateko zaiaren talde irabazlea. Agurengo zorgin etxe. <tisa> bueno, hori, eskerrik asko eta goberatu urrengo txaiak amaikan. Agurengo aitzuriare elkartean. Vestes a llevar a ti, San Goela. Vestes se vi.